літаків. Особливо під час дальніх перельотів, коли в салоні приглушують світло, і більшість пасажирів довкола тебе засинають. Я навіть турбулентність люблю в межах шести балів за шкілою Ріхтера при шести балах, що можна пити воду з пластикової пляшки, не ризикуючи вийняти горлечком власне око. На жаль, цього всього за винятком турбулентності. Немає в аерофлоті. Зате у них є сварливі літні стюардеси, що згодилася бумами капітану Лайнера, Паршивенька їжа, що тхне пластмасою і автомобільним мастилом, жодної розважальної системи, навіть на рейсах, які тривають по 10 годин. А ще арофлот часто падає у прямому розумінні. І не через несправність літаків чи складні погодні умови, а через, навіть не знаю, як сказати, непередавано широкий пофігізм російської душі і сліпу віру в непохитний ще з радянських часів принцип та якось воно буде. Катастрофи аерофлоту не входять в десятку найкрупніших у світі. Але готовий посперечатися, очолюють рейтинг найбільш безглуздих авіакатастроф за всю історію комерційної авіації. Варто згадати катастрофу рейсу 22 березня 1994 року під Міждореченським Керівської області. Айрбуз А310 звалився в штопор через те, що за штурвалом, Опинився 15-річний син капітана, командир аеробуса, пан Кудринський. Попередньо вімкнувши автопілот, дав синочку потриматися за штурвал під час нічного польоту, коли всі пасажири послали. В результаті активного смикання стійки підлітком відбулося часткове відключення автопілоту. Літак почав Кренитися на правий борт, невдовзі крен сягнув неприпустимих значень, і лайнер став різко втрачати висоту. Через колосальні перевантаження, майже в п'ять разів більший за прискорення вільного падіння, пілот довго не міг зайняти своє місце. Зрештою Кудринський виштовхав сина і взяв керування, проте було пізно. Літак розбився. Загинуло 75 людей. Ще страшніше з точки зору алогічності катастрофа сталася 14 вересня 2008 року в Пермі. Боїнг 737-500 авіакомпанії Аерофлот Норд» розбився під час заходу на посадку в аеропорту Велике Савіно. Причина п'яний пілот навіть не так. Не просто п'яний, а практично мертвий від конячої дози алкоголю. Капітан авіалайнера не міг столити докупи двох слів. Він плутав команди. Набирав висоту до 900 метрів, коли диспетчер наказав знижуватися до 600, виконував лівий розворот замість правого і тому подібне. Запис останніх 13 хвилин розмови між пілотом рейсу та пермським диспетчером є в мережі. Це, мабуть, найстрашніший аудіоролик, який я чув за все. Диспетчер швидко розібрався, що відбувається в кабіні, і почав чітко диктувати команди, які мали привести лайнер на землю. Але пілот не реагував. Відімкнувши автопілот і автомат тяги, Командир повітряного судна здійснив фатальний маневр. Боїнг виконав бочку, примітка – це одна з фігур вищого пілотажу, повний поворот лайнера навколо поздовжньої осі, На що жоден комерційний літак не проєктувався, війшов у неконтрольоване піке і на швидкості 470 кілометрів на годину врізався в землю. Загинуло 88 людей. Турбіни та інші бортові системи працювали в штатному режимі до самого зіткнення. Словом, ви зрозуміли, я любитель політати, але не любитель користуватися послугами аерофлоту. За умови, якщо те, що авіакампанія надає, можна назвати послугами. Тім політ до Москви обійшовся без пригод. О 19 годині за московським часом я вже був у Шереметьєво. Мені навіть не довелося міняти термінал. Літак на Пекін відправлявся з того ж самого терміналу «Ф», куди пришвартували борт, що прилетів із Київ. То був лише крихітний шматочок від того шляху, який чекав поперед. Найбільше боявся за пересадку у пекінському столичному аеропорту. Під час купівлі білетів я не надав значення тому, що між прибуттям мого рейсу з Москви та відправленням літака на Оклан лише дві години. Точніше, я звертав на це увагу, але інші маршрути на той час були значно дорожчими, тому свідомо пішов на ризик. В цілому дві години – це непоганий запас на пересадку. Мінімально необхідний, щоб упору прискакати під потрібний гейт. Але, по-перше, я міг тільки гадати, наскільки пунктуальним буде рейс із Москви. А, по-друге, дуже пізно усвідомив, що мені доведеться переходити з терміналу 2 в термінал 3. Раніше я літав через BCIA, а тому чудово знав, що другий і третій – це не просто різні термінали, це фактично різні аеропорти. Третій термінал відкрився недавно, 26 березня 2008 року. Його